Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3, Розділ 76. Френ лежала без сну, вимкнувши лампу. Вона утворювала круг яскравого світла на її чистій білій постелі. Посередині того світляного кола, догори обкладинкою, лежала книжка Агати Крісті. Вона не спала, але поволі куняла. У такому стані спогади набувають чарівної ясності. І починають перетворюватися на сни. Вона збиралася ховати батька. Те, що сталося потім, не має значення. Але вона намагалася звільнитися від паніки, щоб бути здатною це зробити. Це справа любові. Коли це було зроблено, вона може відрізати собі полиничного пирога із ревеном. Той шматок буде великий, соковитий, але дуже, дуже гіркий. Півгодини тому до неї зайшла Марсі, і Френ спитала «Пітер ще не помер?» І навіть тоді, коли вона це сказала, час, здається, роздвоївся, так що вона не була певна, котрого Пітера – дитину чи її нині покійного дідуся вона має на увазі. «Тихо, з ним усе добре», – сказала Марсі, але Френі побачила в її очах правдивішу відповідь. Дитина, яку вона зробила з Джесом Райдером, зараз помирає в чотирьох зелених стінах. Може, дитині Люсі пощастить більше? Адже в неї обоє батьків мають імунітет проти капітана Трипса. У зоні її Пітера вже поховали і покладають надії на жінок, які зачали після 1 липня. Це було дико, але цілком зрозуміло. Її думки пливли. Колихалися між сном і явою, рухалися територіями її минулого, ландшафтом її душі. Вона думала про материну вітальню, де в усі пори року стояв сухий сезон, думала про очистю, про перший погляд сина Пітера Голдсміта Редмана, їй снилося що Стю поруч у її палаті. Френ. Ніщо не вдалося так, як мало би вдатися. Усі надії виявилися фальшивими, штучними, як говорющі іграшки у крамниці світ Діснея. Просто механізм, обман, не справжній світанок, не справжня вагітність, не... Аго, Френі! Їй снилося, що Стю повернувся. У цьому сні він стояв у дверях у величезній курці на хутрі. Знову обман. Але ж вона сприймала це як сон. Стю з бородою. Правда чудесія. Френ замислилася, чи це сон, коли побачила за його спиною Тома Калина. І це не коджик сидить біля ніг Стю? Раптом її рука швидким рухом піднялася до обличчя, щіпнула щоку так, що ліве око аж заслюзилося. Нічого не змінилося. Стю, — прошепотіла вона. — Боже мій, це стю? Його лице вкривала сильна засмага, тільки навколо очей було світліше, мабуть, від сонячних окулярів. Такої деталі в вісні не помітиш. Вона знову щипнула себе. «Це я», — сказав стю, заходячи. — «Припини себе щепати, хороша моя». Він так сильно кульгав, що ледь не падав. «Френі, я повернувся. Стю! закричала вона. Ти справжній! Якщо ти справжній, підійди сюди. Він підійшов і пригорнув її. Розділ 77 Підійшов. сидів на стільці коло ліжка Френ, коли прийшли Джордж Річардсон і Ден Летроп. Френ одразу міцно схопила Стю за руку, майже до болю. На її обличчі проступили зморшки, і на мить Стю побачив, якою вона буде в старості. На мить вона стала схожою на матінку Ебігейл. «Стю», – сказав Джордж, – «я почув про ваш прихід. Це просто диво. Не можу описати, який я радий. Ми всі раді». Джордж потиснув йому руку і відрекомендував Дена Летропа. Ден сказав, «Ми тут чули, що в Лас-Вегасі стався вибух? Ви його бачили?» «Так». «Люди тут, здається, думають, що вибух був ядерний. Це правда?» «Так». Джордж кивав, потім, здається, перейшов до іншого і звернувся до Френ. «Як почуваєтесь?» «Усе добре. Рада, що чоловік повернувся. А що дитина?» «От, власне, – сказав Летроп, – ми про дитину поговорити і прийшли?» Френ кивнула. «Мертва». Джордж і Ден перезирнулися. «Френі, я хочу, щоб ви уважно вислухали, що я скажу, і постаралися все правильно зрозуміти». «Ніби легко, але насправді стримуючи істерику, Френ сказала». «Якщо він помер, то так і скажіть!» Френ зупинив їсть. «Пітер, здається, одужує?» – тихо сказав Ден Летроп. У кімнаті на хвилю запала вражена тиша. Френ, що її лице білим овалом виділялося на тлі каштанової маси волосся на подушці, дивилася на Дена так, ніби той починає версти якусь маячню. Якась із медсестер, чи то Лорі Констебл, чи Марсі Спрюс, зазирнула у кімнату і відійшла. Цього моменту Стю ніколи не забуде. «Що?» – нарешті прошепотіла Френ. Джордж сказав, «Не залишайте надії». «Ви, кажете, одужує? промовила Френ. Її обличчя завмерло з подиву. До цієї миті вона й не усвідомлювала, наскільки вже змирилася зі смертю Пітера. Джордж сказав, «Ми з Деном бачили тисячі пацієнтів із цією хворобою, Френ. Зверніть увагу, я не кажу «лікували», бо, здається, нікому з нас не вдавалося змінити перебіг хвороби ні на йоту у жодного пацієнта. Правду кажу, Дене? Так. Бганка за баганка, яку Стю вперше помітив у Ньюгемширі через кілька годин після зустрічі, з'явилася на лобі Френ. «Ну ви перейдіть уже до суті, заради всього святого!» «Намагаюся, але тут треба обережно, і я стараюся обережно», – сказав Джордж. «Ми все-таки обговорюємо життя вашого сина, і я не дозволю вам мене підганяти». Капітан Трипс – це грип, мінливий проти антигену, як ми зараз вважаємо. Кожен вид грипу, старого грипу, мав свій особливий антиген, тому попри всі вакцинації кожні 2-3 роки маємо епідемії грипу. Ось, наприклад, стався спала грипу типу А, гонконгського, приміром. Робиться вакцинація. Потім через 2 роки з'явиться штам типу Б, і люди все одно хворітимуть, бо їх прищепили від іншого. Але зрештою людина одужує, втрутився Ден, бо тіло виробляє власні антитіла. Тіло саме змінюється, щоб побороти той грип. А капітан Трипс сам змінюється щоразу, коли тіло стає в захисну позицію. У цьому він більше подібний до вірусу сніду, ніж до тих звичайних грипів, до яких ми звикли. І, як і зі снідом, він міняється і міняється, доки тіло перестає витримувати. У результаті неминуча смерть. «То чому ми не захворіли?» – спитав Стю. Джордж сказав, «Ми не знаємо і не думаємо, що колись дізнаємося. Єдине, що ми можемо сказати, це те, що носії імунітету, замість того, щоб захворіти і одужати, не хворіють взагалі. Що знову приводить нас до Пітера, де не?» «Так, підступність капітана Трипса в тому, що людині, як здається, майже краще, але ніколи не до кінця». І ось наш маленький Пітер захворів через сорок годин після народження. Сумнівів, що це капітан Трипс, немає, симптоми класичні. Але оті плями під лінією щелепи, які ми з Джорджем звикли асоціювати з четвертою і останньою стадією супергрипу, так і не з'явилися. З іншого боку, періоди ремісії в нього стають дедалі довшими. — Не розумію, — промовила Френ, — що... «Щоразу, коли гриб змінюється, Пітер його наздоганяє», – пояснив Джордж. «Теоретично є ймовірність, що станеться рецидив, але в останню критичну фазу він так і не ввійшов. Здається, він перемагає капітана». «Запала повна тиша», – Ден сказав. «Ви передали дитині половину свого імунітету, Френ. Він захворів, але ми гадаємо, що він здатний подолати його». Наша гіпотеза полягає в тому, що у близьнят місіс Венворд був такий самий шанс, але в них було багато негативних чинників, які радикально погіршили ситуацію. І все ж я вважаю, що вони померли не від самого супергрипу, а від його ускладнень. Різниця невелика, але вона може виявитися суттєвою. А що інші жінки, які завагітніли від чоловіків без імунітету? «Ми вважаємо, що їм доведеться так само бачити, як їхні діти ведуть цю тяжку боротьбу», – сказав Джордж. «І хтось із дітей може померти. Якийсь час здавалося, що і Пітера це чекає, і, наскільки ми зараз розуміємо, це може повторитися. Але ми дуже скоро досягнемо такого моменту, коли всі ембріони у вільній зоні і у світі будуть дітьми двох батьків з імунітетом». І хоча загадувати наперед неправильно, я б робив ставки на те, що, коли це станеться, перемога буде наша. А поки що ми будемо уважно стежити за Пітером. І не лише за ним, якщо це буде додатковою втіхою, додав Ден. У дуже реальному розумінні зараз Пітер належить усій вільній зоні. Френ прошепотіла. Я просто хочу, щоб він жив, бо він мій, і я люблю його. Вона подивилася на Стю. «І він – мій зв'язок зі старим світом. Він більше схожий на Джеса, ніж на мене, і я рада. По-моєму, це правильно. Чи ти розумієш, коханий?» Стю кивнув, і в нього виникла химерна думка. Як же йому хотілося б посидіти з Гепом, Нормом Брюетом і Віком Пелфрі, випити з ними пивка, подивитися, як Вік курить свою смердючу самокрутку, Розказати їм, як усе було. Вони завжди називали його мовчуном стю. Старий стю, казали вони, як блін скаже, так і це вже забагато. Але тепер він би їм усі вуха проговорив. Балакав би дені і ніч. Він наосліп схопив Френ за руку, відчуваючи сльози в очах. У нас обхід, сказав Джордж, встаючи. Але Пітера ми будемо уважно спостерігати Френ. Щойно ми все будемо точно знати, одразу вам повідомимо. А коли я зможу його годувати, якщо... якщо він не... За тиждень, – сказав Ден. Але ж це довго. Це для нас усіх буде довго. У зоні у нас 61 вагітна, і в дев'ятьох дитина зачата до супергрипу. Для них це буде особливо довго. Стю, приємно було познайомитися. Ден простягнув руку і Стю її потиснув. Лікар вийшов швидко, як людина, яка поспішає робити важливу справу. Джордж потиснув руку Стю і сказав: "Побачимося. Ну, хоча б завтра по обіді, не пізніше. Угу. Тільки скажіть Лорі, щоб записала вас на зручний час". "Навіщо?" «Нога», – сказав Джордж. "Болить, правда ж? Не те, щоб дуже, — Стю! — Френі сіла на ліжку. — Що в тебе з ногою? — Поламана, погано зрослася, перевантажена, — сказав Джордж. — Кепська справа, але поправна. — Ну, — почав Стю. — Ніяких ну, дай я подивлюся, Стюарте. Бганка за баганка повернулася. — Пізніше, сказав Стю. Джордж підвівся. — Підійдіть до Лорі, будь ласка. — Підійде сказала Френі. Стю усміхнувся. А як же? Начальниця сказала. Як гарно, що ви повернулися, сказав Джордж. Здавалося, на його язику крутиться тисяча запитань. Він злегка похитав головою і пішов, міцно причинивши двері. Покажи, як ти ходиш, сказала Френні. На її лобі знову залягла обганка-забаганка. Ну, Френі! «Покажи, покажи, як ти ходиш!» Він пройшовся палатою. На вигляд це нагадувало, як матрос ходить хиткою палубою. Коли він пройшов повз неї, вона заплакала. «Ой, Френі, зайчику, не треба!» «Треба!» – сказала вона і затулила обличчя руками. Він сів поряд і відвів її руки. «Ні, не треба плакати!» Вона поглянула на нього відкритим поглядом. Сльози ще текли її щоками. Стільки людей загинули Гарольд, Нік, Сьюзен, а Ларі, А Глен, А Ральф. Не знаю. А що ж Люсі скаже? Вона за годину прийде, вона щодня приходить, вона сама зараз на четвертому місяці. Стю, а коли вона тебе спитає, вони там загинули. Сказав Стю, скоріше до себе, ніж до неї. Я так думаю. У душі я це знаю. Не кажи це так, благала Френ. Люсі так не кажи. Це її серце розіб'є. Мені, думається, вони були як жертва. Бог завжди вимагає жертв. У нього всі руки в крові. Чому? Не знаю. Я не такий вже мудрий. Мо це не він такий, а ми такі, що воно так виходить. Тільки я точно знаю, що бомба вибухнула у них, а могла б у нас. І на якийсь час ми в безпеці. На якийсь недовгий час. А Флег уже загинув? Зовсім? Не знаю. Мені думається, нам слід бути пильними. А у свій час хтось має знайти те місце, де зробили всі такі зарази, як капітан Трибс, засипати його землею і сіллю, а потім помолитися над ним, помолитися за нас усіх. Значно пізніше того вечора, незадовго до півночі, Стю котив її коридором лікарні в інвалідному візку. Поряд ішла Лорі Констебл, а Френ подбала, щоб Стю записався до Джорджа. «У вас такий вигляд, ніби у візок треба було у вас посадити, Стю Редмане», – відзначила Лорі. «Просто зараз мене нічого не турбує», – сказав Стю. Вони підійшли до великої скляної стіни, з якої було видно палату в рожевих і блакитних кольорах. Зі стелі звисав великий мобіль. Тільки в одному ліжечку у передньому ряду була дитина. Стю зачаровано подивився на немовля. На ліжку була прикріплена картка. Голдсміт Редман Пітер. Хлопчик. Вага при народженні. 6F9УН. М. Френсіс. P. 209. B. Джес Райдер. Пом. Пітер плакав. Його маленькі ручки стислися в кулаки. Личко було червоне. На голові в нього стирчав дивовижний чорний чубчик. Оченята були блакитні, і малий, здавалося, дивився просто в очістю, наче звинувачуючи його у своїй біді. На лобі малого утворилася глибока вертикальна смужка. Бганка за баганка. Френні знову заплакала. Френні, чому ти плачеш? Що не гаразд? Ці всі порожні ліжечка, схлипнула вона. От що не гаразд? Він же там сам один. Звичайно, він плаче, Стю. Йому ж самотньо. Ці порожні ліжечка, Боже мій! Він недовго ще буде сам, заспокоював її Стю і обійняв жінку за плечі. І він дивиться на мене дуже по-бойовому. Правда ж, Лорі? Але Лорі залишила їх самих перед вікном дитячої палати. Скривившись від болю в нозі, Стю опустився на коліна біля Френі і незграбно її пригорнув і вони обоє здивовано дивилися на пітера, ніби то була найперша на землі дитина. Через якийсь час пітер заснув, притиснувши ручки до грудей, а вони все дивилися на нього і дивувалися, що він взагалі тут є.